Mr. William F. Thomson, a Harvard jogi karának déká nem hitt a fülének. Jól hallottam, Mr. Barrett? Igen, dékán úr. Először sem volt könnyű kimondani, nem volt könnyebb elismételni sem. Ösztöndíjért szeretnék folyamodni a jövő tanévre, uram. Igazán? Ezért jöttem, uram. Ugye ön foglalkozik az ösztöndi ügyekkel, dékán úr. Igen, én, de ez mégiscsak egy légkülönös. Az ön édesapja... A továbbiakban nem rá tartozik ez a dolog, uram. Hogyan? Tomzom dékán úr levette a szemüvegét, és a nyakkendőjével kezdte tisztogatni. Bizonyos nézeteltérés támad közöttünk. A dékán visszatette a szemüvegét, és azzal a kifejezéstelen arckifejezéssel nézett rám, amelynek elsajátításához feltétlenül dékánnak kell lenni. Ez rendkívül sajnálatos, Mr. Barrett, mondta. Kire nézve, bögtem ki kis hián. Kezdett a fickó az agyamra menni. Igen, uram, mondtam. Valójában nagyon sajnálatos, de éppen ezért vagyok itt. Jövő hónapban megnősülök, a mindketten dolgozni fogunk. Aztán Jenny a feleségem egy magániskolában tanít majd. Ebből meg tudunk élni, de nem tudunk tandíjat fizetni. Önöknél fantasztikusan magas a tandíj, Dékán úr. Ö, hogy ne, hogy ne, felelte. De aztán semmi. Ennek a fickónak gőze sincs róla, hogy mit akarok. Mégis, mit képzel, mi a fenének jöttem ide? Dékán úr, ösztöndíjat szeretnék kapni mondtam ki félreérthetetlenül harmadszor. A bankszámlám záróva van, és már felvettek a jogi karra. Ja, igen, mondta Mr. Thompson, rábukkanva technikai akadályokra. Az ösztöndi kérelmek benyújtásának végső határideje már régen lejárt. Mivel lehetne kedvében járni ennek a rohadéknak? A szennyes részletekkel talán. Botrányt akar hallani, vagy mit? Dékan úr, mikor beadtam a felvételi kérelmemet, még nem tudtam, hogy közbejön jön ez az ügy. Ez igaz, Mr. Barrett, de közölnöm kell magával, nem hiszem, hogy helyes volna, ha a hivatalunk beavatkozna egy családi viszályba. Egy ilyen fájdalmas viszályba. Rendben, dékán úr, mondtam felállva. Értem, mire céloz, de akkor se vagyok hajlandó kinyalni az apám fenekét csak azért, hogy a jogikar is kapjon egy Barrett halt. Ahogy megfordultam, hogy távozom, hallottam, amint Tomzon dékán úr azt mormolja. Ez igazságtalanság. Tökéletesen egyetértettünk.